Не було дієвого проводу, з цей рух об'єднати, очолити і спрямувати. Висвітлювати ж події в Україні з позицій так з громадянської війни – хибне коло, яке потрібно рішуче розірвати. Більшовизм – суто мм, єврейське явище, мм, для України, мм, їй силою багнетів. Комуністичною партією України, чи не всі десятиліття совітської влади керували зайде. Навіть перші її керівники до Шелеста і Щербицького були інородці. Нас не повинно збивати з пантелику наявність у комуністичному русі українських колаборантів і запроданців, якими безперечно були Петровський, Боженко, Куцюбинський, Пархоменко та їм подібні. Вони виняток з правила, який зайвий раз – це правило підтверджує. Сьогодні повністю вицвіли спотворені комуністичною ідеологією праці істориків совітської доби, художні твори совітських письменників, які оспівували героїку червоних комкорів і комісарів, первих красних офіцерів і членів різних там РВС. Потрібні нові, справжні герої, суголосні, часові та проблематиці утвердження національної державності. Заповнити вакуум, що утворився в національній історіографії про період першої чверті ХХ століття, а також повернути з забуття героїв того часу і покликана нова книга Романа Коваля «Отаман святих і страшних». Вона присвячена збройній боротьбі проти поневолювачів та українському національному антикомуністичному підпіллю на Поділлі у 1920-ті роки. Головною дієвою особою твору є повстанський отаман Орел, колишній штабськапітан царської служби, сотник армії Української Народної Республіки Яків Гальчевський, якому за особливі заслуги голова директорії та головний отаман війську НЕР Симон Петлюра присвоїв звання полковника і призначив у 1922 році Керівником повстанського руху всього правобережжя України Автор, спираючись на архівні джерела, краєзнавчі матеріали та книгу спогадів Якова Гальчевського проти червоних окупантів досліджує широкий народний рух опору, боротьбу повстанських загонів подає перебіг їхньої діяльності, характеризує комуністичний режим робить узагальнюючі висновки ви зможете осягнути велич досі широко невідомих справжніх лицарів без страху і докору, які, незважаючи на несприятливі умови, самовіддано боролися за свободу і незалежність рідного краю. Вони зробили мужній життєвий вибір – краще загинути зі зброєю у руках, ніж бачити, як загине батьківщина». «Ми, повстанці, боремось під національними прапорами за велику ідею, і за цю ідею ми не боїмося ні смерті, ні мук», – говорив своїм козакам славний отаман. «А коли хтось із нас паде в бою, то його смерть буде цеглиною під рідний національний будинок, і слава про нього не загине по віки вічні». Ворог вживає всіх доступних чортам метод і спробів. Щоб нас знищити, він знає, що поки ми є, Україна ним не опанована Навіть в окупантів Гальчевський викликав повагу та захоплення І червоні командири наказували загиблих бійців Отамана ховати з почистями Так зване червоне козацтво перед ним тримтіло Одне ім'я Отамана Орла у чекістів і сексотів у командирів-окупантів викликало жах і заціпеніння Сов-влада називала його бандитом, хоча бійці Орла ніколи не займалися мародерством. Ми з Романом Ковалем дійшли спільного висновку, що Яків Орел Гальчевський – один із найдостойніших отаманів доби визвольних змагань українського народу 1917-20-х років. У часи трагічного зламу і шукань – коли для всіх стало очевидним, що перспективи перемоги вельми примарні, коли більшість повстанських отаманів уже загинули в нерівному бою, чи були заарештовані й розстріляні, зневірились і припинили боротьбу, чи амністувалися, як і в Гальчевській, з подиву гідною впертістю і послідовністю продовжував вести виснажливу збройну боротьбу за ідею аж до осені 1925 року.